Ez dira toleranteak. Arrazismo, sexismo, xenofobia eta homofobia jarrerak azaltzen ari dira. Horixe dio, gazte inigo lamarkar artekoak legebiltzarrean orkestu zuen txostenak. Zortzi eta amasei urte arteko gazten irudia, kezkagarria inolako zalantzari gabe. Inigo lamarkar arteko agunan? Gase, agunan. Gizarte moderno aurrerako dela esaten dugu, baina hortxe dago errealitate, errealitate berria behar badase gertatzen ari da. E, azken batean, bat dukezka garriak bat ira, e, txosenoneka ipatzen dituenak, baina gutxingoa da, e, ba, zera, e, jarrera goi eusten diena, eta dozien dutara, balan desende dago egiteko horren gainean oski. Gaztei, balore transmisioa izana jarredia zuetxostenari, ze balorezet, balio transmititzen diegu ba, gaztei? Ka Egu jakien, eh, jakien izan duguna da, ez bakarrik, ze balio dituzten, eh, plantatu dizki gara eh, inbat garen aurrean, bezeketa, balioiek nundik eskurazen dituzten, nundik. Nund, nundik jasotzen dituzten. Eh, jakina da gainera, gaur egun, E, ba, e, transmisio, e, transmisio bide e, klasiko ez gainera, legia familia, eskola eta lagun artea, ba, bide berri batzuk ere bado dela, ala nola, bueno, telebista ez da horren berria baina tira, e, telebista, eta batez ere ba, internet munduko ba, zerak eta baita ere, basakeleko edo edo telefono emugikorra, hoi guztiak e, ari dira, e, mesuak elerazten eta beraz, jakin da izan dugu ba, bakoitzak zepizu daukan e, ba, zera, transmisio, transmisio bidoietan xenofobia eta homofobia hamar urtereken bai eta hori nola transmititzen da nolatan ditugu horrelako aurre? Ba, nolatan ditugu aurroiek, harri eta garbi dago ekizartean horrendik homofobia eta xenofobia bisundio daukarako, eta e, gurasoei e, lagunei, e, bidojokuetan telebistan horrelako e, iritziak entzuten dituzten Hor, nabarmena da e, bimaila dudela eta e, adinekoen ganerea horrelak hartatzen da. Bapolitik zuzena den maila horretan olabete zaterren hor, e, galdezimaldin bazaiei baziritzi daukaten homosezolitateen aurrean aztraktuki, edo e, zera. Edorkinen aurrean, erantzunak honak e, direla sanditeke. Baina galdera zehatzakoak egiten maldinbegitu alegia e, zure lagun batek esango balizu homosexuala dela edota eta etorkin nahi azen nuke zure zurik azgelan edo ikiturik horia e, ba, gaitsezpen e, maila igo egiten da edo bintzat erantzunak e, aurkakoak dira uniko in, in, berrogiren e, kasuan edo 8 unetagabezia gurasoen aldetik ere bai gurasoek ez dute azterketa gainditzen Guraso batzuek, hor, eh? e, e, zein zutu, la, afirmazio potolorik egitea, arriskutsua da, e, azken batean, e, ugaritasun izu barri da olako, mm -hmm. e, familien artean, baina neskamutinien artean ere, bai. Hor e, bada esara zarbaten olako, egu ralako ez pala, ez da, oso garrantzitsua da, bai. guraso ez erakusten duten, eta beraien artean ere, zein olako, balore dagoen, eta ematen zaion balioatxean, ez da. Bai, jakina, zantzerik, abe. Hor, aditunezan e, importantea da, e, baitian ez hatendena gurazoen pintxamendua idiak baino baita ere beraien eporterak zenbateraino ustar litezke edo erlasional litezke balioen transmisioa eta autoritate galera importanteada da, hitzeko e, orduanen eskamutilek ere e, referente argiak izatea eta erreferente horiek e, zinezgarritasuna eta e, nolabiteko nola e, agintaritza edo autoritate demokratiko bat eraikitzea zen eta e, ba pasatu gera E, ba, agintaritza autori, autoritario batetik ba nolabideko noraizian gauden mugimendu e, e, batetaraintzate kasu askotan eta neskamutilek bai berdituztela referende ta autoritate e, ba, finkoak e, baina nik deitzen diot horri edo bintzat, nik proposatzen dudana da nolabiteko agintaritza dade, Gita, da autoritate demokratiko batekita eta horrek izan nahi du ba horrek izan nahi du eneska mutuen e, eskubideak errespetatu dela, nola ez gabe zere ba, parte hartze hondia hau izan berku utela e, eskolan eta gizarte mailan ba beruen beruen e, este ideia berrien izanak berein proposamenak berein beharrak entzuteko eta bideratzeko baino argi ukari utu baita ere arau batzuk daudela erregla batzu daudela e, gizarte berri honetan eta pentsatzen dut garrantzi handia izango duela gurasoen eta eskolaren arteko elkarlana akomplizidadeak. Izual eskolaren, bai. Si, Horina barbintu zen, eskoletan bizikidetza eta eh, konfliktibidea zernolakoa den azartuken duen batxosten batean, eh, ez daudela behar betzela guztartuak, eh, gurasoak eta eta irakasleak. Ta, eh, gauza izan idurrek, eh, batetik kode moral eta irizpide bere txoa behar dituzela, alegia, ba, neskamotilek ikusi behar dutela, baietzean eta bai ba, eskolan, ba, irizpide eman komunak erabiltzen dira la, eh? ba, e, beraien ezik eta bideratzeko tagiteko orduan, eta bestetik, gurasoak, e, guraso e, gura asko, behintzat, gehiago inplikatu barkoluketela. Pinego lamarka rartekoa, ondo izan mila eskar. Zuei, eskarrik askorren arte.